Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillahi nahmaduhu wa nusholli wa nusallim 'ala rasulil karim. Alhamdulillah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah subhanahu wa ta'ala Menciptakan Alam semesta ini Untuk kita Manusia Sedangkan Manusia ini Diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk kehidupan Yang kekal abadi Yang selama-lamanya Di akhir Maka barang siapa di dunia ini Kenal kepada Allah Dekat kepada Allah Senantiasa mengingat kepada Allah Maka dia ini akan mendapatkan segala karanya Barang siapa di dunia ini Jauh daripada Allah Tidak kenal kepada Allah lupa kepada Allah maka dia ini akan kehilangan segala-galanya Khalifah Umar radhiyallahu dalam nasihatnya ingat kepada Allah itu adalah obat sebaik-baik obat ingat kepada makhluk itu sumber segala macam penyakit Inilah maksud dan tujuan hidup Di dunia ini Mengenal kepada Allah Dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Itulah kejayaan Itulah kesuksesan. Berkumpul dengan makhluk Tapi yang diingat sang pencipta makhluk Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala Itulah kejayaan Itulah kesuksesan. Karena dunia tempat intihan, tempat ujian, diuji, melihat makhluk berkumpul dengan makhluk, tapi yang diingat sang pencipta makhluk, yaitu Allah Swt. Itulah kesuksesan. Itulah kebahagiaan. Itulah ketenangan Kebahagiaan, ketenangan Bila dalam hati kita Senantiasa mengingat kepada Allah SWT Maka Ini yang harus senantiasa Kita Merasa Bahawa kita ini hambanya Allah Diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Beribadah taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita ini bukan petani Bukan pedagang Bukan pengusaha Bukan pegawai ya Bukan dokter Bukan insinyur Kita ini hambanya Allah Umatnya Rasulullah saya. Kita manusia Bukan malaikat Keperluan hidupnya Petani, pedagang, gawe Itu Keperluan-keperluan hidup Bukanlah maksud dan tujuan kehidupan kita Man amara bil ma'ruh Walaha'anil mungkar Fahuwa halifatullahi Biardihi wa halifatu rasulihi Wa halifatu kitabihi Berarti siapa yang Senantiasa amar ma'ruh Lahi'anil mungkar Buat kerja dakwah Sesungguhnya dia ini Akan dijadikan Halifahnya Allah di buminya Allah Maknanya Dalam diri seorang hamba Ada sifat-sifat yang dicintai oleh Allah Bila kita laksanakan perintah Allah Kerja dakwah Mengajak manusia taat kepada Allah dengan cara Rasulullah S.A.W. mengajak ke masjid, mengajak ke masjid, memakmurkan masjid-masjid. Inilah bentuk amar ma'rif, ya, bentuk amar ma'rifnya, bentuk dakwahnya, dakwah alamin hasinul buah, dakwah dengan terkait kenabian, bukan dakwah maunya sendiri. Bukan dakwah pikirannya sendiri. Tidak. Dakwah ala min haji Dengan tertib ke Nabiya. Bawa orang ke Mejid. Bawa orang ke Mejid. Ini cara kehidupan Nabi. Kehidupan para sahabat. Bawa orang ke Mejid. Ini namanya dakwah. Ya. Tidak seperti umumnya manusia. Tidak seperti pendapatnya umumnya manusia sekarang, ya, itu, ya. Dakwah, ceramah, dikiranya nya dakwah, nah, itu umumnya manusia. Buat bulletin dikatakan dakwah, nah, itu umumnya manusia. Ini bukan cara nabi dan sahabat, bukan cara nabi dan sahabat, ya dakwah yang dipahami oleh umumnya manusia, ini bukan cara nabi dan sahabat. Dan ini harus ditinggalkan. Karena selain cara nabi dan sahabat, itu tidak mendatangkan hidayah. Hanya cara nabi dan sahabat yang mendapatkan hidayah. Hanya cara nabi dan sahabat mendatangkan hidayah. Hanya cara nabi dan sahabat yang akan menyatukan umat. Ya. Jamaah tablik bukan menyatukan umat, dakwah nabi dan sahabat yang menyatukan umat. Ini yang menyatukan umat. Jadi inilah maksudnya. Maka bila ini kita kerjakan, Allah subhanahu wa taala akan memberikan sifat-sifat pada diri kita. Allah akan beri kepada kita sifat takwa, sifat takwa. Ketaatan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah akan berikan sifat Tona'ah, merasa cukup Merasa cukup Sedikit cukup, apalagi banyak Cukupnya sedikit banyak, cukup Allah subhanahu wa ta'ala Akan berikan sifat Istigma, merasa kaya Merasa kaya Sehingga tidak perlu melirik harta benda orang lain, melirik saja tidak. Ini sifat. Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan sifat ikhlas. Orang ikhlas itu akan menjadi pelita hidayah di mana saja. Allah akan berikanlah kita sifat para sahabat, dai seperti sahabat, sifat ihsan peduli kepada umat, mencintai umat, menyayangi umat wa yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim Mereka lebih mengutamakan saudara muslim yang lain lebih daripada dirinya sendiri walaupun dirinya dalam keadaan penderitaan dan kesusahan. Cinta kepada umat, peduli kepada umat, memikirkan umat, memohonkan magfirah keampunan kepada Allah untuk umatnya ya. Ini Inilah sifat Para sahabat Sehingga Kita ini merasa sebagai Hamba Puncak yang tertinggi puncak hamba Ya Bagaimana Rafi kita ditawari oleh Allah subhanahu wa ta'ala Melalui utusannya para malaikat untuk menjadi nabi yang raja atau nabi yang hamba. Maka nabi minta nasihat oleh Jibril alaihissalam, maka memberikan isyarat bahawa tawajjul itu lebih baik, sifat tawajul itu lebih baik. Maka nabi memilih hamba, jadi hamba ini pangkat yang penting, tau lo, rumongso tau lo. Makan Nabi itu bukan contoh. Bagaimana makannya hamba. Duduk di bawah. Ya. Tidurnya hamba. Ya. Tidur di selembar tikar, Rumahnya hamba. Sederhana. Berjalannya hamba. Ya. Berkumpul dengan masyarakat. Hamba. Ya. Dari pintu kehambaan itulah Allah Subhanahu wa taala angkat yang tinggi-tinggi menjadi imamul anbiya, pimpinannya para Nabi. Ini perasaan hamba. Jadi ini yang tertanam dalam diri kita. Sehingga kita ini merasa sebagai hamba Allah kita datang ke masjid solat di waktu berjamaah perasaan hamba berkumpul dengan semua orang berkumpul dengan semua lapisan masyarakat kita pergi ke haji tanah suci perasaan hamba menggunakan kain ikhrab perasaan hamba Allah subhanahu wa ta'ala Rabb kita, pemelihara kita pemberi rezeki kepada kita Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui apa yang ada dalam hati kita dalam pikiran kita diketahui, diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga bagaimana kita tidak taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala takut hanya kepada Allah cinta hanya kepada Allah Sehingga kejayaan kesuksesan. Pertemuan seorang hamba kepada rohnya. Allah Subhanahu SWT. Itulah kejayaan kesuksesan. Maka kematian bagi orang beriman. Itulah pertemuan hamba dan rohnya. Kejayaan kesuksesan. Maka surga itu ada pintunya. Pintu surga kematian maka kematian bagi orang beriman itulah hari raya ya. kematian bagi orang beriman hari raya siapa yang menikmati hari raya orang yang puasa ketika bulan Ramadan ya. maka jadikanlah kehidupan dunia ini puasa tidak tertesan oleh keadaan di dunia walaupun ada makanan walaupun ada minuman ada buah-buahan tidak mau makan sebelum hari, ya. Eh? Ada di depannya Tapi kalau belum ada Tidak berani eh? Tidak berani Jadi inilah kehidupan kita di dunia Sehingga Khalifah Umar Rodhanahu Memberikan nasihat Apa nasihatnya? Ingat mati itu nasihat Itu nasihatnya Khalifah Umar Ingat mati itu nasihat Aisyah Ratranha beliau mengatakan barang siapa setiap hari mengingat mati 25 kali kalau dia mati, mati syahid ini hari yang mulia kejayaan kita ujian kita sehingga di dunia ini sahabat Abdurrahman bin Auf Ratranha dalam nasihatnya beliau mengatakan Aku telah menemukan kebahagiaan, ketenangan Di dalam mujahadah dan pengorbanan Aku telah menemukan kebahagiaan, ketenangan Di dalam mujahadah dan pengorbanan Itulah kehidupan di dunia ini Penuh dengan pengorbanan Bagaimana Nabi dan sahabat Telah berkorban Untuk agama Berkorban meninggalkan keluarganya Untuk agama Berkorban meninggalkan Tanah airnya Untuk agama Berkorban Baitullah Ka'bah Yang dicintainya Harus berpisah, berhijrah dari Mekah Menuju ke Badila ya. Para sahabat Telah meninggalkan Yang dicintainya Baitullah Ka'bah Untuk pergi ke seluruh dunia Pengorbanan Mencintai Madinah Kehidupan Rasulullah SAW Sehingga kuburnya Di Mekah dan di Madinah Hanya 10 ribu Yang 114 ribu tersepar ke seluruh dunia Pengorbanan Untuk agama Untuk Allah SWT Sehingga kita merasa hamba Allah. Perasaan hamba. Bila kita sudah merasa kalau kita ini hamba, baru iman kita benar. Iman kita lurus. Tauhid kita lurus. Baru tauhidnya lurus. Ini yang dijadikan sebagai halifatullah. Hambanya Allah. Ada sifat-sifat yang dicintai oleh Allah. Wa halifatul Rasulihi Meneruskan kerjanya Nabi ya. Kerjanya Rasulullah SAW Rasulullah SAW pimpinan kita Kita sebagai umatnya Ikut pimpinan ya. Melihat pimpinan Contoh uswah Sebagai contoh Rasulullah SAW Maka mencintai pimpinan kita Mencintai Rasulullah SAW Dan perjuangannya Dakwahnya Almaru ma'aman akhbar. Orang itu akan dikumpulkan bersama orang yang mencintainya. Mencintai Nabi, pimpinan kita dan perjuangannya. Dakwahnya besok diyawul piyamah bersama dengan pimpinan kita. Ya, ini jaminan, jaminan. Rohim Allahul Afi, Allah Ti Semoga Allah merahmati wakil-wakil aku yang menyampaikan agama dari aku. Dilahmati oleh aku. Di ketimpunan tu, dilahmati oleh. Allah. Kehidupan kita jadi baik dengan rahmat Allah. Allahumma qurbil ansar wabna ihi wabna abna ihi. Ya Allah, ampunlah orang ansar, anaknya cucu-cucunya. Ini doa nabi. Siapa saja tinggal di mana saja Mau jadi ansar-ansar penolong-penolong agamanya Allah Maka Anak kita, Dewi kita, anak kita Cucu-cucu kita, generasi kita Dijamin maksirah keampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dakwah ya, Ini dakwah Sebagai pelanjut kerja Nabi Memikirkan umat tanggung jawab umat Tujuh miliar Manusia di dunia nah, Berapa penduduk dunia Tujuh miliar Yang Islam Satu setengah miliar eh? Yang Islam Satu setengah miliar Ini tanggung jawab kita Tanggung jawab dakwah tanggung jawab Semua orang iman eh? Tanggung jawab dakwah tanggung jawab Semua orang beriman ini tanggung jawab tak? 270 negara di dunia ini Tanggung jawab kita ya. Kini termasuk hasil Musyarak Indonesia di Nidamuddin Indonesia diberi tanggung jawab Seluruh dunia ya. Seluruh dunia Diberi kepercayaan Ini sebagai umatnya Rasulullah Islam Bahkan supaya Pergi ke negeri-negeri yang India, Pakistan, Bangladesh Tidak bisa masuk, Indonesia selalu masuk ke sana Ya. Bahkan kita diberi Dianjurkan Supaya kita pergi ke negeri-negeri Yang jauh-jauh Dengan biaya yang besar Ini tak alam Mulana ilhas rahmatullahi Dalam mafudrat nasihatnya Pergilah ke negeri-negeri yang jauh Dengan masa yang panjang Tamu akan mendapatkan Manfaat ruhani yang banyak Ini mafudrat nasihatnya Bola Nah inilah sebagai penerus kerjanya Rasulullah SAW Kita sebagai umat Mewarisi kerja Tanggung jawab 270 negara di dunia Ini takazah kita Takazah kita pada saat sekarang Takazah yang terkini Maka ini harus dipersiapkan Dipersiapkan betul-betul Di berita ujab kitab, yaitu Al-Quran Tanggung ujab kita terhadap Al-Quran Ada tiga perkara Tanggung ujab kita terhadap Al-Quran Ada tiga perkara Pertama kali, bagaimana setiap masjid Hidup madrasah Tahfidul Quran Ada maktab Ada TPA. Ya. Kalau kita kenal seperti TPA, ya. belajar Al Quran, mungkin meningkat menjadi makna, ya. tafid ya. untuk menjaga lafadz lafadz dari Al Quran. Yang kedua, setiap mesjid hidup madrasah tiniyah untuk menjaga makna makna dari Al Quran. Ya. Yang ketiga Hidup madrasah dakwah Alamin hasinu buah Untuk menjaga amal terhadap Al-Quran dan keyakinan Terhadap Al-Quran ya. Keyakinan terhadap Al-Quran Sehingga cara hidup umat ini Berlandaskan Al-Quran Ini tanggung jawab kita Tiap-tiap masjid Yaitu mengeluarkan jamaah Ya Jamaah dikeluarkan dari tiap-tiap masjid, datang malam markas dalam bentuk jamaah masjid. Dari tiap-tiap masjid keluarkan jamaah ke seluruh alam. Tanu jawab, tiap-tiap masjid, tiap-tiap masjid hadir malam markas dalam bentuk jamaah masjid. Ini jamaah masjid. Inilah maksudnya sehingga kita menjadi umat membentuk sifat umat seperti sahabat. Ini caranya. Ya. Ini caranya membentuk sifat umat seperti sahabat. Sarana tarbiyahnya masjid. Sarana tarbiyahnya masjid membentuk masyarakat umat seperti sahabat. Sarana tarbiyahnya masjid sebagaimana masjid Nabawi di zaman Rasulullah membentuk sifat masjid sebagai sarana tarbiyah untuk membentuk sifat umat. Jadi ini amal daripada masjid. Sehingga masjid ini menjadikan pusatnya Islam. Itu adalah masjid. Tempat tarbiyah ini tanggung jawab kita Maka perlu latihan Empat bulan, empat bulan hari ini latihan Latihan bagaimana kita menjadi hamba Allah Umatnya Rasulullah SAW Memakmurkan dari masjid-masjid Tiga golongan dalam jaminan Allah Ketika hidup diberi rezeki Dan dicukupi keperluannya Kalau mati masuk surga Kita mentahap ahadis Tiga golongan itu siapa? Satu, orang yang masuk rumah Ucapkan salam, dijamin ya. Orang yang masuk rumah Ucapkan salam Dijamin ya. Yang di rumah mendengar Yang tidur Tidak terkejut ya. Yang di dalam rumah mendengar Yang tidur tidak Terkejut, itu ucapkan salam Tidak berteriak Sehingga yang tidur tidak terkejut eh? Tidak pelan ya? Sehingga enggak dengar ya? nah, Ini ucapan salam Yang kedua Yang keluar rumah menuju ke Mejid memakmurkan Mejid Jaminan Allah Yang ketiga Orang yang keluar Fisabirina fi Ini dijamin oleh Allah Jaminan Diberikan rizki Yang mulia Ya eh? Seorang sahabat Mengadu kepada Nabi Ya Rasulullah Saya itu rezekinya susah Ekonomi sulit Nabi berikan nasihat kalau masuk rumah Ucapkan salam Baca surat ikhlas Adab masuk rumah Diamalkan sahabat Tidak lama kemudian Ya Rasulullah Sekarang rezeki saya sudah barokah Rezeki barokah Ekonomi selesai sudah seorang sahabat lagi, Ya Rasulullah Saya ini bertengkar terus Dengan istri Nabi Muda Nasihat Kamu masuk rumah Ucapkan salam, baca salawat Baca surat ikhlas Adab masuk rumah Dikerjakan sahabat Laporan lagi, Ya Rasulullah Sekarang sudah rukun baik dengan Anak dan istri hmm. Jadi Adab masuk rumah itu Menyelesaikan urusan ekonomi Menyelesaikan urusan rizki Menyelesaikan urusan rumah tangga Ini adab masuk rumah ya. Ucapkan salam Baca salawat Baca surat ikhlas Di adab masuk rumah Menyelesaikan rezeki Ekonomi Menyelesaikan urusan rumah tangga Rukun baik dengan keluarga anak istri Rezekinya cukup barat Ini Islam Ini Islam jadi ini bagian daripada tanggungjawab kita untuk mewujudkan daripada kerja nubuah. Ini maksudnya kita sebagai hamba Allah, umatnya Rasulullah SAW tanggungjawab dengan Al-Quran, mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini yang harus kita siapkan. Untuk itulah hari yang terpuji karena Allah Subhanahu wa taala. Kita dianjurkan setiap hari membaca Hayatu Sahabah. Ya. Pada saat menganjurkan tiap hari taklim itu ada taklim istimai, ada taklim infirad. Taklim infirad tiap-tiap hari baca Hayatu Sahabah. Ya. Taklim istimai di masjid dan di rumah ditambah taklim infirad tiap-tiap hari baca Hayatu Sahabah. Membaca ayat sahabat tiap-tiap hari Setiakan waktu 10 menit, 15 menit 20 menit, setelah jam Ini yang akan menimbulkan Spirit Yang akan menimbulkan jisbah Yang akan menimbulkan Kegailahan Yang akan menimbulkan istidak Capacity and capability Kemampuan Itu istidak Untuk mengerjakan amal adat Untuk buat kerja Dua setelah jam 8 jam dakwah talib istiqbal takahzah alam. ini yang kita siapkan betul-betul sehingga kita ini maksud tujuan kehidupan kita sebagai hamba Allah sebagai umatnya Rasulullah SAW tanggung jawab ke seluruh alam selamat dunia selamat akhir semua sedia jadi ini hari yang mulia yang tidak kita siapkan Maka eh, Selepas ini Tidak kita usahakan bersama-sama Membentuk jamaah-jamaah Yang akan dikeluarkan di jalan Allah Maka untuk itulah Jamaah yang akan diberangkatkan hari ini yang akan keluar 4 bulan, 4 bulan, bulan berapa hari saja setelah hari raya binari, maka silakan berkumpul di sebelah selatan tak fakut tak fakut jamaah silahkan jamaah-jamaah yang masih ada sisa masa jamaah sisa masa sisa masa 10 hari, sisa masa seminggu sisa masa 3 hari hidayah ya, waksi karbujari yang akan dekarbujari yang akan wapsi berkumpul di sebelah selatan yang akan keluar hidayah wapsi supaya laporan laporan ke masjid bagian selatan silakan Ia. silakan Ia. silakan tak faput jamaah subhanakallahumma bihan tiga nasyadu ala ila ila anta nastaghfirullah